Benvinguts a Música i Química. Cada dijous a les 7 de la tarda a Radio Gràcia, el 107.7 de l'FM. Pacients, i altres llaminadures. Bona tarda, Lucí. Hola, bona tarda, Sebastià. Bona tarda, Lluís Armstrong, bona tarda, Cardenal Richelieu, bona tarda, Don Pimpol. Uh, <laughs> bé, avui tenim un planter de convidats... Uh, del qual no podrem eh, fer servir cap, perquè cap d'ells parla la nostra llengua. I, I tots estan molts. I tots estan, bueno, d'un ping-pong, ningú, ningú encara ha certificat la seva defunció. De sí que és cert que va desaparèixer misteriosament, un cop va acabar el Baro però hi ha gent que parla de màfios russes, que el, van, que el van fer desaparèixer tranquil·lament. Però el cas és que tampoc podem comptar amb el col·laborador habitual el primer dijous de cada mes, que és el Simo Calvo al que diverses vicissituds personals i professionals li impedeixen venir aquí. Si ens està escoltant, una abraçada pel Simó i es és esperem que es pugui reincorporar amb la propietat de convidats. Tampoc comptem amb el Víctor Lliga que estava enfeinyadíssim i per tant tampoc ha pogut pujar, però casualment avui eh, tenim a Lúcia i <ríe> dic casualment perquè avui la Lúcia haurà de parlar. Clar. La qual cosa eh, ens omple de joia i de satisfacció de tots plegats. Doncs justament, mira, jo vull saludar algú que segur que ens està escoltant que és el taxista que m'ha portat fins aquí. Ah, sí? <ríe> sí? Sí, sí, perquè de fet eh, m'ha començat, m'ha escoltat parlar per telèfon i Llavors m'ha demanat, ets periodista? I jo, no, no, tal, treballo en una associació cultural i res, vaig aquí dalt a fer un programa de ràdio i m'ha ah, que bé, doncs pondré la ràdio per escotxar. Jo ja li he, li he previngut que era un programa raro. ¿No te he como es de él, señor? ¿No te he dicho su nombre? No, señor taxista. Señor taxista que ha llevado a una señorita con un jersey holgado, rojo y blanco hasta... El... Pero habrá visto en la abriga negra. Pues con un abrigo negro bajo cual había un jersey holgado, rojo y blanco. Uh, este programa va por usted también. Sí. Hoy uh, es un día complicado sí. porque hay dos festas al mismo día perquè avui és Sant Marí i avui és Dijous Grès. Llavors, per, ta per tant, de què parlem? Parlem de cavalls de carmels o parlem de truites d'ou i de disfresses. Difícil elecció. Però jo ja l'he feta. Ah, sí. feta. perquè els nostres agents no hagin de fer l'esforç de decidir per ells mateixos i parlarem de Sant Marí. Parlem de Sant Madí perquè, doncs, perquè just en aquesta hora, m'encanta això de, de fer com falses connexions amb el que està passant a fora, just en aquesta hora, quan passen deu minuts de les 7, és molt probable que la ruda que porta a les cofreries de Sant Madí estigui engegant en aquests moments al gran carrer Gran de Gràcia Amunt amb tot el dànsit tallat per fer-ho a Sant Madí al, al conveni aquell que hi ha llavors de carmels, tones i tones de iaies i de nens seran llançats contra el terra, no vull dir, milers de carmels seran llançats contra el terra i tones de nens els recolliran una festa entranyable, una festa pagana una festa en la que els cavalls eh, en plural, sobretot eh, les medalles i els carmels hi tenen un paper molt especial bé, gràcies a mi mateix per aquesta connexió a l'exterior eh, parla Mm, tu, tu, tu volies sortir del carrer al matí, no? Quan hi havia dues de Sant Marí hi havia la sí, gent sí, sí. Que, quin ambient escopsava? Quin ambient escopsava? Doncs un ambient passat una mica per aigua, com sempre, però segons el taxista també, és que he tingut unes bé, bueno, més que converses he estat escoltant el que m'explicava el senyor taxista que em comentava que es veu que en els darrers 20 anys que sempre ha plogut. Sí, és una data en la que acostuma a ploure perquè març és un mes bastant inestable a nivell de, de climatologia i ja, llavors, no, sempre perquè... cau no, però sí, en el, el mes de se suposa que és d'abril, no? Vull dir que encara hi hauria, no sé, unes setmanes abans que hagin d'arribar aquestes... Sí, però Gràcia ja, saps, Gràcia ja saps que és un territori molt particular i té un microclima també molt particular sí. que fa, entre altres coses, per exemple, que quan tota Espanya plou al mes d'agost a la Festa Major no caigui una gota, també, per exemple. També, també és cert. Doncs bé, sí, avui a Sant Madí... Eh, a veure, què més podem dir a Sant Madí? Ah, bé... Bueno, més o menys fa una idea, no? D'acord, perfecte. Doncs uh, esperem que us hagueu passat bé, que hagueu recollit molts carnels, que n'estigueu recollint molts ara, si és que ens esteu escoltant des d'algun dels punts ubicats a la nostra unitat mòbil del carrer Gran de Gràcia. Uh, sobretot no agafeu una indigestió, no agafeu més carnels dels que podeu consumir, perquè després passa el que passa. I després es queden al raador fins l'any següent que els has de donar alss convidats i intentar que els se mengin sense que viviin la data de caducitat Per tant, siu prudents, agafeu els que fan falta, no empenyeu a ningú. Això va per les iaies sobretot. seny sí, seny, facin ús d'aquest de, sentit de la, del civisme que sels hi suposa parlat i per l'experiència i eh, que ningú prengui mal, que ningú prengui mal i segur si pren mal que sigui només perquè ha tingut la mala sort de relliscar amb alguna tifa de cavall barrejada amb aigua i carmel. Bé, doncs, passada aquesta primera incitació a la festa i al paganisme, si et sembla, podem parlar, per exemple, de les coses que escoltarem avui, que tenim música. Sí, tant, doncs, de fet he portat, eh, bueno, ara que estem parlant de tot el tema de Sant Madí, els que vaig i tal, he portat una cançó d'un grup que m'agraden molt, que ja, ja els he punxat aquí algun cop, però, bueno, que tenen, tenen molt material per per poder escoltar mm -hmm. i aquests són els a causaste que són bascos i hors tenen una cançó que justament parla de, de, a la lletra parla de cavalls. Jo us he pensat mira que era molt molt adient. M'he agafat pels pèls M'he agafat pinces, però bueno Home, què podia aportar si no, vull dir, no, no, sé. no deixo cap grup bon enregistre... un nen de cavall que toca el xero No, sí. però un, un enregistrament dels timbalers de Calanda, per exemple una... Sí, mira, saps, just aviat he pensat en això, el que passa és que no tinc cap No tens cap però, no. I no em va donar temps de, jo què sé, buscar-ho per internet Això ho a... hauríem, hauríem d'haver demanat Jordi Valls de Vagina d'Entata Òrgan que ell va fer un disc amb els timbalers de, de Galanda, però clar, era una mica massa tard. Claro. Però bé, eh, doncs a Acausaste, escoltarem més coses que veig que té l'UCI per aquí, repartides, entre les quals ja no volia deixar passar l'oportunitat, un, uns exemplars d'hipopòtam, de galeta, crec recordar, <laughs> perquè això és Kinder, el, el, volcany, el de lata, això és kinder, són d'aquestes coses que la gent, quan arriba a la lata adulta, continua menjant, malgrat estan fetes per criatures de 6 anys. <laughs> És un magnífic hipopòtem, que de fet és com un, un, ca, un cacauet gegant, també. Sí, bueno, és es que li, li hem usagat ja la, la cara, llavors ja no té forma ben bé d'hipopòtem. No, té forma d'hipopòtem que s'hagi fotut un hòstia a la ronda de dalt, un grit massa de pressa. Però sí que el perímetre del, de l'hipopòtem sí que sembla un cacauet, saps? Sí, un una mica i doncs bé, això, com això i unes sups de llimona és la dieta, eh, equilibradíssima que la Lucy es es regala ella mateixa abans d'afrontar un repte com és aquest de fer un programa. Però bé, eh, si, doncs bé, si ens hem comencem amb Macausaste. Escutem a eh, Que Macausaste una gran impressió quan te veig. Vinga. A eh, comencem amb Macausaste. pot dir que sigui un tema més llarg que un dia sense pa, precisament. Uh, com es deia aquest tema, intueixo que potser cavallos salvajes... No, aquest, ah, es, bueno, es diu potocan, la veritat és es que no sé basc... Potocan, i... bueno, no, pot podria ser basc o maurí també. També, també, bueno, podria ser molts idiomes, Supor sí, pot ser que el títol té... Perquè el llibret, eh, aquesta cosa que ja hem pres aquí amb Sí, letres... és un llibret molt maco perquè tots els, els discs de, de Causaste els cuiden moltíssim i sempre posen un artwork preciós i les llibretes estan així, amb, amb un paper així molt, molt maco i res, posa, posa el que... títol Potoka... Que... En, en, en la versió anglesa també... Sí, a la versió anglesa també. Bueno, en, angl en anglès deu ser potouca. Potouca. Veig que hi ha subtítols en francès també. Potouca. Potouca. La potouca. La <ríe> I, I sí. Molt bé. Mm, molt bueno, doncs pues, eh, parla'ns una miqueta més d'aquest grup de la qual ets la màxima especialista al districte. Sí, la veritat és que ho, ho deig ser, perquè són, són malauradament molt poc coneguts eh, doncs aquí a, a nivell, diguem-ne, nacional. Eh, són, són del País Basc, van sortir d'un petitíssim poble preciós idíl·lic que es diu eh, Azcoitia. Azcoitia. I llavors eh, toquen sempre en un antic, eh, en un matadero. Vale, que està reformat per fer, bueno, i fan allà concerts, i tenen el seu estudi muntat, i són un dels pocs grups realment màgics que segueixen existint, perquè bàsicament han sortit molt, molt poc del seu poble. Del seu poble. Han tocat, crec que dos o tres cops a Madrid, i ja està, i per de contar. Hi ha algun, algun altre punt del País Basc. Però procuren no sortir gaire, no els interessa per res el tema de, de ser un grup doncs, reconegut ser un grup de rock que fa, fa gires i tal ells, ells fan lo seu, van creant van traient discos impressionants i la veritat és que són viuen? Una, una passada doncs eh, tenen altres altres feines són farmers no, no ben bé, un d'ells és professor per exemple, els mm. altres dos la veritat és que no sé, no sé a què es dediquen mm. hi ha un que sé que viu a la muntanya són, són, preci... són una gent molt mm. maca ja, s'hauria d'investigar a veure de què viu aquesta gent <laughs> que avui en dia viure de l'aire és, és, és molt complicat. Ah, va, doncs escolta, um, vols posar-ne algun més? Sí, no va posar una altra cançó, del, del mateix disc posarem el quart tema. Aquest es diu Distopiaren Egonak. Distopiaren Egonak, que com tothom sap uh, vol dir, ara mateix no puc atendre'l, però si vol deixar el missatge i tan bon punt el rebi, atendre la seva trucada. Doncs bé, anem a veure... anem a escoltar això. T'ho parem... teco Gracias por tu atención, profesor, espero si vols saber més coses sobre les nostres activitats, visitant- les WSEterritori.com. També han pot subscriure a ràdio@ngràcia i territori.com. Ja ara anem a veure a masia per la setmana. Per als que ens correu, també ens pots seguir a Facebook, a gracia.territori.sonor i al Twitter graciaterritori. A uh, veure, una agenda que us obliga a començar-vos a moure avui ja. O sigui, quan acabi el programa ja podeu afalchu vesquiro, eh? i les botes d'aigua i començar a mobilitzar-los perquè tenim bastantes coses per recomanar-vos i algunes d'elles passen avui mateix i ho heu de triar perquè lamentablement en aquesta ciutat no s'ha inventat encara l'ubiquitat tot i que hi ha científics que estan eh, promovent eh, la possibilitat de viure en mons paral·lels però de moment només s'ha pogut aplicar a la política <laughs> la vida civil encara no s'ha aconseguit per tant haureu de triar i haureu de descartar una opció en favor de l'altra nosaltres serem objectius i us les proposarem totes, començant per la que us porta el Convent de Sant Agustí avui i demà perquè Beth Pibernat, també coneguda com a Vinilet, una de les històriques de l'escena electrònica d'aquesta ciutat, activista que va estar present en el l'EM del 2010, precisament en aquesta casa, al Centre Civil del Coll durant l'ocupació de 12 hores de Ràdio Gràcia i que abans havia format part de les, del grup de projectes guanyadors del concurs de peces de radioart eh, radians que es van emetre, també precisament aquí a Radio Gràcia, el que va ser el German d'aquesta col·laboració que ja estem fent setmanalment amb la ràdio d'aquesta casa, doncs va epivernat a que... Vinilet organitza el 3 i 4 de març el que és la onzena edició del FEMELEC. FEMELEC és una cita vinculada especialment a visualitzar i a reflexionar sobre el paper de la dona en l'escena de la música electrònica i de les noves tecnologies. Per tant, es pot dir que és un festival lamentablement encara bastant minoritari pel que fa a ressò mediàtic i a presència social, però que va adquirint notorietat i sobretot es va consolidant, la qual cosa en el terreny que trepitja ja és molt. Aquest festival comença avui, acaba demà, té la seu fixa, com ja ve sent habitual des de fa uns anys, al convent de Sant Agustí, al carrer Comerç, i avui comença la seva activitat a les 9 del vespre fins a mitjanit, amb una sèrie d'accions i activitats que inclouen performance, videoinstal·lacions, sessions de DJ, un estudi fotoparticipatiu a càrrec de Cristina Domènech. En total són 8 activitats les que trobareu avui, Uh, us podem dir alguns noms de Dream Blue, esque nasie en cursiva, Crowning Darling, xca Fàbrica, Anmal de Neo, etc. Podeu descarregar-vos el programa de demà d'aquests dos dies del festival a la pàgina femelec.com en un magnífic i molt curiosament dissenyat PDF i així no ens obligareu a fer-nos un, provocar-nos un calambre a la llengua intentant pronunciar alguns noms que ens resulten impronunciables però que segurament són molt interessants Beth Pibernat té un gran criteri i la mostra és que aquest festival porta ja 11 anys funcionant Això és avui, des de les 9 de vespre fins a mitjanit, nit demà també el convent comença abans, dos quarts de vuit fins a mitjanit també tal sessions d'audiovisuals, sessions de, de stop motion, DJs, etc., eh, etc., instal·lacions. I el proper dilluns hi ha la festa de col·lenda d'aquest festival a les 10 al Cafè Royal, al carrer Nou de Zurbano, és perquè us entengueu, bé, bueno, perquè us entengueu, no, perquè mantengueu a mi, vosaltres suposo que us enteneu a vosaltres mateixos, A al costat de la plaça Roial, és un dels carrerons que dona la plaça Roial, eh, Cafè Roial, un local ja bastant mític dins d'aquesta escena, Eh, acollirà la festa de col·lenda del Festival Femmelec a les 10 de la nit totes aquestes activitats en principi si no m'han passat desapercebut són gratuïtes eh, continuem dijous que també és avui, dijous gràs primer dijous de mes, cita amb el cabret eh, Hoffman el cicle organitz... de noves propostes de música i veu organitzat per Serapi Soler a l'elèctric, a la Tresera de Gràcia 233 avui a les 10 el duet a veure si tinc el paper per uh, Alfonsina i el mal, exacte. Alfonsina i el mal és un duet d'improvisació integrat per Alfonso Muñoz, membre, entre d'altres, de la banda d'improvisadors de Barcelona, d'IED8 o de Filthy Habits, i que vam tenir ocasió de veure a impronit si no m'equivoco, el mes de gener. Exacte, si de substituint de, gener. de forma, jo crec que molt notable, l'inicialment previst Liba Vilavecchia i Basco, Trina, Basco, Trilla, perdó, Basco Trilla, que és una bateria que integra projectes més vinculats a la psicodèl i al rock progressiu, com ara Planeta Imaginario, i eh, s'han uït per aquest combo d'improvisació que també veu bastant del sorollisme i del noise en la seva vessant més primigènia, que és aquella de la que ningú se'n recorda dels mitjans dels 80. Això serà l'Electric, per 5 euros, Cabaret Hoffman, Atravessera de Gràcia, 233. I ens anem a diumenge, perquè el diumenge, com no podem parlar d'aquesta banda tenint en compte que vau a Sant Marí. Doncs diumenge l'Orquestra del Cavallo Ganador, a la Yogava, en el cicle de músiques disperses organitzat per vostè, és un col·lectiu. L'Orquestra del Cavallo Ganador, per qui no us sàpigui, és un projecte d'improvisació conduïda, format originàriament, format per membres d'Estrategia Lo Capto i de ZA, però que ara integra altres formacions perquè els membres de Estratègia del Capto han format una altra banda, que es diu Betunitzer, i a més ja per allà ha ficat un combo que està encara en procés de gestació, mmm, els integrants del qual en el moment que això es faci públic ho sonaran a tots, però que en aquests moments diguéssim que s'està cuinant encara en el laboratori dels assajos, que es fa el combo belga de Bulgària, i que si teniu l'oportunitat d'anar a veure l'Orquestra de del Cavall i la Benenora aquest segurament reconeixereu moltes de les seves cares. És realment una proposta molt recomanable, primer, en primer lloc perquè és una proposta d'improvisació conduïda, la qual cosa des d'un punt de vista escènic i musical ja és interessant de per si, segon perquè els músics que la integren són músics d'un notable valor, diguéssim, és a dir, molt bons, i en tercer lloc perquè la majoria són músics joves, en la qual cosa ens adonem que aquest tipus de projectes, que aquest tipus de mecanismes i de tècniques que arrenquen ja des de Butch Morris i John Thorne han trobat en les generacions actuals un brou de cultiu prou interessant. L'Orquestra del Cavallo Ganador ha eh, de llogar a dos quarts de deu pel mòlic preu de 5 euros. I a part d'això, doncs, bueno, home, no sé, si voleu, el dilluns jo tinc hora al dentista o sigui, si de vosaltres no té res que fer aquella tarda i em vol acompanyar, doncs molt gustosament li guardaré una entrada a una invitació en primera fila, i si no, doncs, escolta, us espereu a la setmana que ve, a l'agenda del dijous proper, que ja us avanço ara, que tindrà coses, i el més interessant de tot, seran coses absolutament diferents a les que acabem d'anunciar. O sigui que ja veu ja veu quin quin treball que fem, que cada setmana fem coses diferents. No us podeu queixar, eh? Vull no. cada setmana activitats diferents. Cada setmana activitats diferents, això, o sigui i que consti que ho fem en directe, eh? perquè sí. dius, això ho graves i dius, bueno, ho pots inventar, no, no, no. en directe i en molts casos fins i tot prèviament a que les coses passin, la qual cosa ja no és directa sinó que és, diguéssim, en, en, en, caràcter, en caràcter visionari. Sí, exacte, vull dir, o sigui, del futur. O sigui que poca conya, eh? Que el que esteu escoltant no és qualsevol tonteria. I en el cas de que vulgueu felicitar-nos per la nostra capacitat visionària o vulgueu fer qualsevol altre comentari al respecte, sabeu que tenim un telèfon a la vostra disposició, 9-3-284-541-9. Uh, us ennovem un dels dos, perquè no veiem sí que, que... dos números confonades. Sí, sí, suposo que al, al principi consideràvem que potser no tocar trucava de gent perquè només anava munt i llavors els diners es col·lapsaven... Eh? per i llavors quan vem com em comencen a donar i vem que la gent tampoc truca, vem arribar a la conclusió que és que la gent es paralitza davant de la necessitat d'haver de triar el mateix que dèiem sobre la, la, el tema de, de triar dos, dos concerts També vam pensar que era lo millor perquè no regalàvem res i llavors uh, vam regalar... Doncs, sí, hem arribat a regalar entrades hem arribat a regalar creuespa mediterrani com, com a polizón en un, un, un, un patroler o sigui, hem, us hem ofert coses a mi interessants i tenim constància que hi ha gent que, que ens hauria volut trucar perquè ens ha trobat després però no ens ha dit, és que em va fer cosa. No us faci cosa, home, no us faci cosa. Trenqueu el gel, truqueu i, escolta, jo què sé, sí, pot ser l'inici d'una cosa molt maca, entre fet, vosaltres i nosaltres. Tornem a dir el telèfon, sí, és el 9 3 2 no. Truqueu, truqueu, eh, a baselleu-nos amb el vostre interès pel programa i amb les vostres preguntes. I mentre no ho feu, nosaltres ens dedicarem a fer la nostra. I ara us oferirem una cosa completament diferent. De manera que el fang es transforma en capgrossos, així com la teva paraula, si m'ho vols dir, es farà una habitació i un llit desfet com el racó on copulen els elefants, de la mateixa manera que algunes persones es fan gats i d'altres gossos i encara uns altres salamandres o aixolots, de la mateixa manera que la gallina es transforma en ou i l'ou es transforma en truita de patates amb ceba, que és com la llet es fa mató i el mató mamella o viceversa, i els batecs del cor són autopistes que es transformen en un acord constant de do major, després de do major sèptima, després de sèptima major i després augmentat i explota i es converteix en ballarina del valet rus de Moscou, que és quan surten els cosacs a tocar la bala laica, de la mateixa manera que els aplaudiments es transformen en pols d'estrelles, que és com les pedres es devenen déus un dimarts o dimecres al matí, i els déus es tornen ossos i pedres i un silenci que acollona, i de la mateixa manera que té el silenci de tornar-se al racó on cuplen els elefants al fons del passadís, Ah, sí, ja veuràs quin suoi que fan de xoc de continents i de trompetistes mamats o mamuts. El passadís deia que es transforma fàcilment, només que ho diguis, en un prat blau envoltat de tomaqueres i dos o tres cocoters per quan la set es torni set de més set, que és el que passa que els veïns, quan apaguen la tele de no sentir els veïns, suposo, o devia passar abans, no me'n recordo, nosaltres no hi érem, ni el dia comunitari del carrer Balmes es va convertir en l'artista del Bagdad o en dromedari, l'espavilat, que és com dir que una pipa es transforma en carbassa i una carbassa en violinxel, tot són maneres de transformar-se, de les més misterioses, com el col·lectiu que es transforma en crim, o com el reu que es fa jutge, o l'empleat que es fa empresari, o l'aigua amb vi, i el pa, en pa tomàquet, a les més púrpures, com els caps que es converteixen en jardineres, o com les mans amb molsa o en èmones, o les ròtules del genoll gemetal, peus de batedora. Què en sabem del desig de transformar-se de les coses? De transformar, de transformar-se, per exemple, en un bolet o en figuera de moro o en rajol del carrer Balmes un dissabte a nit, potser tornant a casa, el racon de la mateixa manera que tu, que jo, així. música de cambra tan subtil que se sentia de fons que era Lucí doncs aquesta música és d'una formació d'aquí de Barcelona, que els hi tenim l'ull així, a, a sobre és a fa un... l'ull sí, ficat dit <laughs> és a fa un temps i, i res, està format per l'Estefan i per l'èctor i mm. un... i com es diuen? <laughs> Es diuen indigents. Ah, és que, és, és que no ho havies dit. No, sí. no perquè bueno, no, no havia arribat. No, que... bueno, però com que generalment un acostuma a dir que són tal i aquests tals els integren tal, pensa-me pensa als oients, que estan habituats a, a un altre tipus de sintaxi. Bueno. Vinga, va, sí. Sí, sí, sí. Doncs, doncs això i, i real. l'Estefan és, és francès i lector d'aquí i rei fa no sé exactament quant temps que, que toquen junts però fan això, aquest soroll molt psicodèlic amb electrònica i altres utilitzen també percussions estranyes creades a, amb materials trobats i, i rei, tenen un petit segell molt molt petit, quasi tan petit com el, com el CD en el qual estaven aquests temes que és un, un mini CD el, el Sergei es diu de Desís i res, molt maco perquè treuen edicions molt limitades de, de concerts i, i coses molt, molt interessants de directes de Barcelona i sempre cuidat moltíssim això, doncs el, com està empaquetat i tot, tot el disseny i, i tal, i sempre són, són grups molt, molt bons els que treuen Indigents Indigents Molt rebé, molt rebé Molt rebé <laughs> Doncs sobre aquesta base sonora que creava Indigents, eh, hem sentit un poema d'un personatge de qui també vam llegir una cosa fa un parell de setmanes, coincidint amb la publicació i presentació de la seva primera novel·la, Opi i Sardines, el personatge en qüestió es diu Cesc Martínez, i aquest poema que hem llegit no està integrat en la novel·la, sinó que està integrat en un projecte editorial bastant anterior que va sortir al 2009 del qual també ens n'hem parlat perquè aquí un servidor eh, va participar d'una forma entusiasta i absolutament desinteressada que és el ja mític volum 9 fresquíssimos d'Espanya una antologia per acabar amb totes les antologies i un, eh, una compilació general, generacional per acabar amb totes les generacions. Una antologia que recollia poemes d'autors inèdits, no publicats en, fins aquell moment amb menys en el tren de la poesia, i entre els quals hi havia Cès Martínez en aquest poema de metamorfosis consecutives i de concatenació de transformacions realment xdo interessant. Cès Martínez, un autor de la novel·la del quadroà recomanent, està editada a la mà gran i fa un parell de setmanes, tot just que que ha sortit al carrer I és la, la és novel·la, avui, eh? el, el Cesc, el, el Cesc el, el, el surt car al carrer habitualment sí. no molt perquè ja fa un temps que es para i per tant aquestes coses ja sap que quan tens un moble nou a casa li has, de, li has de prestar molt molta atenció uh, però sí, sí, ella és de Barcelona i de fet uh, fa escassament més es veï de gràcia és a dir que tindrem l'oportunitat fins i tot si un dia s'hi ve a, a pujar-lo aquí a la ràdio que ens parli una miqueta de la novel·la doncs sí, que seria fantàstic. Sí, sí, sí. Doncs, uh, bueno, a mi el que m'agradaria és posar un altre tema d'indigents. No, és sí, sí, que... Sí, M'estàs fent una cara, Lucie, o sigui, com si m'estés si demanant de quedar-se despert la de reis. <laughs> Ah, doncs sí, home, sí, posem més coses, però això sempre i quan no vagin detriment de les altres coses que també tenies previs posar, perquè aquí tens un estol que sembla que sembles el top manta del programa. <laughs> bueno, doncs, si no poso indigents, l'altra cosa que tinc, soy su... A veure, sí, per això per me lo el trilero. A veure, ¿qué vamos a poner? ¿Qué vamos a poner? mira, tenim, tenim... O un el 1, 2, 3. El 1, 2, 3. Tenim una altra cançó d'indigents, sí? una altra cançó de Causaste. Sí, sí sinó un, una cançó d'un un artista aquí que es diu Soizu, que ha fet tu el coneixes sí, bastant més que sí, jo. Sí, Iker Urma Saba, exacte. Uh -huh. uh, puc donar la comoditat al públic? Doncs sí, no demanes de, de la trucada perquè... Algú, sí, sí, perquè si demana el de comodí de, de la trucada ja podem acabar aquí la missió perquè ja sé és el resultat. De totes maneres, tornaria a donar el telèfon. No fos cas que 9 3 -4 -4 -9, si algú vol ajudar-me a decidir-me per aquests tres regals de la subhasta de l'1-2-3, que són un altre tema d'indigents, un tema de Ceuter o un tema de Solifú, doncs ja sabeu, truqueu la vostra opinió però com que jo m'imagino quin serà l'evolució, de tot plegat, jo ja m'avanço i demano escoltar Ceuter, va. No, però Ceuter no ho no tenim. Ah, Ceuter no, no, tenim. Ah, no ah, ja ho tenim. ja he dit. Ja ho digues. És ja que és que, sí. que passa. Hi ha, hi ha moltes... Bueno, doncs mira, ja, no... Els no, CDs a la taula. No l'escoltem, però, no però, però el de explica, és un explica el CD. De... CD Explica-ho, en lloc d'escoltar-lo, la Lúcia posa d'ara a, a explicar el DVD. A veure, us, us explico. Jo soc bastant fan d'un duo d'aquí a Barcelona que es diuen Ceuter, Uh, format per uh, la Riegla i, uh, com es diu, i el Quique, i llavors uh, ells m'han anat donant, doncs això, CD's que es treuen ells, perquè també tenen un, un segell que es diu Fuck the Bastards, que és un nom així contundent, i el que passa és que quan he sortit a casa he agafat lo que em pensava que era un CD, que no, que és que és un DVD, és un DVD, i crea, un DVD... Evidentment, vosaltres, sí, no ho veure. Jo m'ho puc ficar aquí. Us podem, anar, us podem explicar, us podem dir, mira, ara surt la noia aquesta, puja a l'escenari, aquest noia s'aproxima al micro per fer la seva primera intervenció vocal. Però bé, entenem que a més no tenim sí. temps tampoc per fer una transmissió com Déu mana. Potserarem un altre dia, perquè és un, un, un tema molt interessant. Que, prometem, que... prometem portar-los. Doncs mira, va. Mm, va, vinga, va, posa un altre indígenes. Posem un altre. Posem un altre vinga. una cosa, ja que ens s'acaba el programa i ens hem posat així com estupendos a nivell musical, no? aquesta mena d'exploració que hem fet de, de, la, de la radicalitat sonora des d'Azcoitia de fins a Barcelona uh -huh. podíem rematar-ho i posar, és que em ve molt de gust posar això de Soizu per qui no ho sàpiga Soizu eh, és un projecte que, que jo sàpiga, ara mateix eh, són dues persones, no sé si va començar sent només Líker Hormazàbal, però ara és Líker Hormazàbal i la Maia Garrosa. Maia Garrosa és ballarina, especialitzada en dansa buto, aquesta dansa creada just després de la catàstrofe de Hiroshima per intentar copsar precisament la, la paràlisi emocional i existencial que provoca el fet de la mort. Una dansa extremadament complicada i extremadament esgotadora per la persona que la du a terme perquè és bastant més complicat del que sembla moure poques parts del cos i moure-les molt a poc a poc. I Soizo és un projecte que uneix a Ico Armazal, amb les seves textures sonores sonolistes i la dansa de Maia Garrosa. Recentment, bé, fa un mes i mig, van actuar a l'ITMIT, a la galeria del carrer Alzina, un servidor va poder-hi ser i la veritat és que vaig sortir d'allà bastant, bastant corprès. Per tant, sé que en aquest cas la ràdio no us podrà transmetre aquesta cosa de l'impacte visual i escènic, però almenys us podeu fer una idea del que a nivell sonor sól hizo tot i que l'enregistrament que escoltareu pel que veig fer un parell d'anyers, del 13 de març del 2009, però vaja, o si sigui, una cosa es caracteritza a aquesta gent és que el temps no els degrada. Per tant, us deixem amb Soizu, eh, nosaltres ens a repartir carmels als nens petits eh, a l'alcada la de Sant Marí i tornem la setmana que ve, eh, esperem que amb el Víctor ja ha recuperat de les seves obligacions i hi amb el convidat que sigui, no sap? això la socialització és una ruleta russa. Fins dijous, adeu-siau. gràcies, adeu.